машину, на яку перетворювалося під керівництвом гарматного училища. Енергійний молодий директор додав про естетичний вигляд коридорів та навчальних кімнат. Щороку там усе білили, фарбували, як на великий день. Будував новий гуртожиток, усіляко підносив престиж закладу, та зовсім забув а може й не здогадувався ніколи, що ні стіни, ні побілена стеля, ані пофарбована підлога, ані добрі оцінки у журналах і велика кількість на високому рівні проведених виховних заходів не визначають успіху їхній роботи. Її суть призначення – майбутня праця студентів через багато років після того, як вони отримають дипломи. Саме тут, у цих стінах вирішується, якими вони будуть фахівцями. Любитимуть людей своїх пацієнтів, перейматимуться їхнім болем, прагнутимуть їм допомогти чи байдуже виконуватимуть функціональні обов'язки. Розріжуть, зашиють, зроблять заштрика, поставлять клізму. Учень завжди підсвідомо копіює вчителя. З чим ти до нього, з тим він потім до людей. Софії не раз плакати хотілося, криком кричати. Люди, любіть людей. Не можна так байдуже відбувати робочий час. Це ж медицина, храм, мистецтво. Йому служити треба, а не вислужуватися. Не навчимо ми зараз учнів любити свій фах, ніхто їх не навчить. А байдужий у нашій справі – не просто ремісник, злочинець. Та що поможе битися лобом об стіну – не проб'єш. Стіни ж гарматний будував міцні та високі. Софія раптом зрозуміла – що залишилася з ним і тією темною силою, яку він уособлював сам на сам. Не допоможе тепер ні Арсен, ні Череватько. «Он як?» – заговорила з нею Ліза. Раніше і подумати такого не сміла. Раніше сиділа тихенько, відчула, що прийшов їй час – вони утрьох з гарматним і костиком Іще себе покажуть Костик Інакше його Софія називати просто не могла Він хто завгодно, тільки не завуч Це слово оповите повагою довіри Василівни, Втілювало дух добра, справедливості, вищого суду Кожен студент навіть останній невдаха ледар Бешкетник міг розраховувати на щиру розмову, невдаване зацікавлення своєю долею, іноді суворе та завжди справедливе рішення. Не було випадку, щоб хтось вийшов з її кабінету із образою в серці. Навіть той, кого виключали, знав, що покараний за серйозну провину, якщо це рішення підтримала. Віра Васильівна. А Костик цей накерує. У коротких перервах між запоями. Його походеньки були відомі Софії до дрібниць. Ігор щиро ділився враженнями про спільні пригоди. «З ким працювати? Як не втратити плеканого роками?» Звичайно, Софія не самотня. Більшість викладачів працює з любов'ю і щирим прагненням навчити студентів свого предмету. В першу чергу, це викладачі загальноосвітніх дисциплін – математики, хімії, літератури. Загартоване старе ядро, сформоване на ідеалах, що сповідували «Мама Маша» і «Мама Віра». Їх не схитнеш, – Переучувати пізно. Частина клініцистів. Ці молодші набагато встигли попрацювати, але багато навчилися у Крифеїв Геннадій Петрович, Дар'я Михайлівна, Василь.